Ja hän rupesi puhumaan heille vertauksilla. Mies istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin. Ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun aika tuli, lähetti hän palvelijan viinitarhurien luo perimään tarhureilta viinitarhan hedelmiä. Mutta he ottivat hänet kiinni, pieksivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. Ja vielä hän lähetti heidän luoksensa toisen palvelijan, ja häntä he löivät päähän ja häpäisivät. Ja hän lähetti vielä toisen, ja sen he tappoivat, ja samoin useita muita. Toisia he pieksivät, toisia tappoivat. Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen, kavahtavat kaiketi minun poikaani. Mutta viinitarhurit sanoivat toisilleen, tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille. Ja he ottivat hänet kiinni, tappoivat ja heittivät hänet ulos viinitarhasta. Mitä nyt viinitarhan Herra on tekevä, hän tulee ja tuhoaa viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Tämä on tullut Herralta ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Silloin he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni. Mutta pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. Ja he jättivät hänet ja menivät pois. Ja he lähettivät hänen luoksensa muutamia fariseuksia ja herodilaisia kietomaan häntä sanoilla. Nämä tulivat ja sanoivat hänelle. Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen. Etkä välitä kenestäkään, sillä sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei? Mutta hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa ja sanoi heille, Miksi kiusaatte minua? Tuokaa denari minun nähdäkseni. Niin he toivat. Ja hän sanoi heille, Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat hänelle, Keisarin. Jeesus sanoi heille, Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he ihmettelivät häntä suuresti. Ja hänen luoksensa tuli sattukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä sanoen, Opettaja, Mooses on säätänyt meille, jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkeensä vaimon, mutta ei jätä lasta, niin ottakoon hän veljensä lesken, ja herättäköön siemenen veljellensä. Oli seitsemän veljestä, ensimmäinen otti vaimon, ja kun hän kuoli, ei häneltä jäänyt jälkeläistä. Silloin toinen otti hänet, ja hänkin kuoli jättämättä jälkeläistä. Niin myös kolmas. Samoin kävi kaikille seitsemälle, heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli. Ylösnousemuksessa siis. Kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona. Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaissa. Mutta mitä siihen tulee, että kuolleet nousevat ylös, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjasta, kertomuksessa tappura pensaasta kuinka Jumala puhui hänelle sanoen, Minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Suuresti te eksytte. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjan oppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikissa käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa, ja rakasta Herraa. Sinun, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Niin kirjan oppinut sanoi hänelle, oikein sanoit opettaja. Totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole paitsi hän, ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään, ja kaikesta ymmärryksestään, ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään, niin kuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta, eikä kukaan enää rohjenut häneltä kysyä. Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika? Onhan Daavid itse sanonut pyhässä hengessä: Herra sanoi minun herralleni: Istun minun oikealle puolelleni. Kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi alle. David itse sanoi häntä herraksi, kuinka hän sitten on hänen poikansa. Ja suuri kansan joukko kuunteli häntä mielellään. Ja opettaessaan hän sanoi varokaa kirjan oppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa.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 ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski, ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä, ja sanoi heille, Totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän, kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä.